Початок, тижня, 12 березня 2012 року. Понеділок, 12. Прочитати розділ «Деф'ять» на французьку. Гурток, прочитати трагедію месника. П.С. о 18-й годині. Вівторок, 13. Енді Белл, Енді Белл, Енді Белл, Енді Белл. Прочитати трагедію месника. Середа, 14. Прочитати довбаного месника Замовити подарунки для М-плюс е, ХБ 4.15. Прочитати сюжет Месника на вікі, французьке запитання, ЛПО 20.00. П'ятниця 16.00. Пробний іспит географія. Субота, неділя, 17.18. Субота, БГО 18.00 перед РВХ.